Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. <coughs> ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.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 InsyaAllah menyambung uh, dan uh, meneruskan kelas pengajian kita yang kita dah mulakan pada sesi yang lalu, uh, bulan yang lepas. Uh, itu berkenaan dengan kitab Lam'atun Itiqad. Lam'atun Itiqad, uh, Al-Hadi Ilat Sabir al-Rashad. kita uh, bincangkan itu dan kita ambil pendahuluan yang ditulis oleh Syekh Ibn Usaimin rahimahullah berkaitan dengan asma dan sifat. Dengan ka'idah yang asal untuk kita uh, masuk dalam pengajian kita insyaAllah. Baik dan kita uh, dalam tajuk ni saya akan baca dan juga terjemahkan uh, apa bila teks uh, daripada kitab matan i'tiqad tapi bila berkaitan dengan syarah Syekh Musaimin rahimahullah uh, saya akan akan baca terjemahan dia sahaja uh, supaya kita dapat faedah yang lebih banyak lah. baik sebab kalau tidak nanti kita nak baca apa uh, baca kitab saja dengan tanpa syarah tak sedap bagi bersama syarah Syekh Musaimin rahimahullah dan tajuknya adalah adalah amat apa amat elok untuk kita bincangkan. Dia ada masa kita buat tu Syekh Saleh Fauzan. Saleh Fauzan rahimah uh, hatillahullah ada buat tapi lagi besar sangat. Uh, jadi kita ambil ada khas dahulu. Uh, insyaallah kalau ada rezeki yang mana yang tu boleh siapa-siapa yang uh, rasa lapangan boleh uh, follow up dengan yang yang, yang, yang satu lagi eh, insyaallah. Baik. Uh, Muqaddimatus sah, Sahibul Matan ni Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah Ibnu Qudamah uh, tak. Muqaddimah Uh, pengarang atau pemilik matan Lumatul intiqat Ilmu Qudamah Dia kata Al-Imam Al Al-Alamah Muafiquddin Abdullah bin Ahmad bin kudama Al-Makadasi alaihi Rahmatullah Ni biasanya bersalinan ni uh, Ditulis dalam murid dia uh, Ataupun uh, uh, Penyalin bagi bagi beliau Dia kata-kata akan bula macam tu Berkata Al-Imam Al-Alamah Muafiquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al makdasi ke atasnya rahmat Allah Taala. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Allah Taala. Yang akan kemuna hal mahmudah fi Kita alhamdulillah. Jadi setiap paragraf ataupun perenggan uh, teks dia akan ada nombor. Saya katakan follow up ni nombor satu okay, apa yang dikatakan oleh beliau. Alhamdulillahil Mahmudu, alhamdulillahil mahmudi bikulli lisanin. Segun pujii milik Allah, ini puji dengan semua lidah. Al-Ma'budu, Al-Ma'budi fi kulli zamanin, yang disembah pada setiap zaman. Al-ladila yakhlu min ilmihi makanun, yang tidak kosong daripada ilmunya sebarang tempat. Walashri luhu syaknun ansyaknin, dan tak menyebukkannya sesuatu urusan daripada urusan yang lain. Jalla' anil ashbah, dia amat agung daripada keserupaan, wal-andat dan juga sains setara. Watanazza' anis sahibati wal-awlat, dan dia bersih daripada teman ataupun teman wanita maksudnya isteri lah, walau lah juga anak-anak. Nafada hukmuhu fi jamilah ibad berlalu atau terlaksana hukumnya pada semua sekalian hamba. Lathumasiluhu, lathumasiluhul akulu bitalfir. Tak boleh menjemukannya, Menyerupakannya mencontohkannya, akal-akal dengan pemikiran wala tatatawahamuhu alqulubi taswir dan tidak di disanksikan dia oleh segala hati dengan gambaran sebab apa dia tak boleh nak di ada segala benda kita sebutkan tadi laisa ka mislihi Ti syai tiada serupa tiada yang seumpamanya sesuatu pun ada yang seumpamanya sesuatu pun wah dan dia maha mendengar lagi maha melihat surah syura ayat 11 laul asmaul husna bilmina nama, nama yang terbaik wasifatul ulia dengan sifat-sifat yang tertinggi. Ya, okay. wasifatul ulia, sifat-sifat yang tertinggi. Ah uh, so, uh, kalau tanfir atau talas atau tauhid 5 sampai 7. Ar-Rahmanu al al-Alasyi stawa, Tuhan Maha Penyayang di atas arah, dia bersemayam. Lahu ma samawati wa ma ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as Miliknya lah apa di seluruh langit, apa yang di bumi dan apa di antara kedua-duanya dan apa yang di bawah tanah. Wain tajharu bil qauli bahawa yang alamul sirru wa akhfa kau menyaringkan atau mengatakan dengan menyaringkan kata-kata maka sungguh dia mengetahui yang rahsia dan yang tersembunyi rahsia apa yang memang tak pernah ter terdedah akhfa yang disembunyikan okey ahata bi kulli shay'in alima dia telah meliputi semua benda dari segi pengetahuan wa qahara kul makhluqin 'izzatan wa dan dia menguasai setiap makhluk dengan keperkasaan dan juga hukum apa dia nak jadi apa yang tak nak akan jadi wasi' aku kulli shay'in wasi' aku la Uh, rahmatan wa ilmah Dan dia telah meluasi semua benda Dari segi rahmat juga pengetahuan Nasrattah ayat ke-110 Allah tanya-takan Ya'aluma bayina aidihim wa ma khalfahum Dia mengetahui apa yang diantara mereka Yang sebelum mereka Di hadapan mereka dan apa di belakang mereka Selepas mereka Walayuhayitunabihi ilmah Sedangkan mereka tidak meliputi terhadapnya sebarang pengetahuan Wal mausufun bima wasafabihi nafsah Dia bersifat dengan apa yang disifatkan dengannya dirinya Kalimah lum'ah ni tadi saya nak buang saya nak tukar pada tajuk kita punya uh, ni. Sebab Syekh Ibn Sayyid Rahimahullah dia kata kalimah lum'ah ni dilafazkan dalam bahasa Arab di atas dua makna. Betul antara maksud dia adalah kilauan. <coughs> Namun juga maksud yang betul, yang tepat bagi Syekh Ibn Sayyid Rahimahullah, bagi kalimah lum'ah kita yang kita belajar ni. Dia kata kalimah lum'ah ni maksud dia, yang, yang antara maksud dia adalah adalah bulrah minal aish makna bekalan uh, daripada kehidupan dan ini makna yang paling munasabah dengan makna uh, tajuk ini tajuk kitab ini bagi tajuk kitab ini makna-makna dia lumatul lum, intiqad adalah bekalan daripada intiqad uh, yang sahih yang bertepatan terhadap mazhab salaf r.a. Uh, bekalan eh bekalan yang uh, daripada uh, bekalan daripada intiqad yang sahih sebab kita nak berjalan jauh tapi kalau bekalan daripada intiqad yang sahih kita ada kita tak boleh jumpa uh, yang betul ok itu lagi dan yang akidah pula kalimat akidah yang melu dengan nama kitab ni ya. Akidah adalah hukum azmi. Dia adalah uh, hukum hukum hukum uh, uh, alihin ingatan ya, ataupun uh, ataupun apa pingkiran yang pasti. Maksudnya kita kita percaya satu benda uh, ataupun beriktikad dengan satu benda. Kerana dia kata uh, uh, di, dan jika uh, dia bertepatan dengan yang Uh, realiti yang benar Maka dia disuaih Mana realiti betul mana kita macam Contoh macam lampu menyala Lampu padam Kalau kepercayaan kita tu betul Maka betul lah uh, Suaih lah Tapi kalau tak betul Maka dia adalah fasid Dia adalah Antiquot yang fasid yang salah Okay Okay Apa sebenarnya dia, dia, dia, Dikandung pada khutbah kitab ni uh, Dia dalam khutbah kitab ni uh, uh, Saya ni cuba nak terang pada kita Apa dikandung dalam kata-kata uh, Yudhu -kata, Kodamah ketika mukaddimah kitab beliau apa yang dikatakan oleh beliau eh okay, dia kata uh, apa dikandung oleh uh, pendahuluan kitab ini dia kata mengandungi uh, ucapan ataupun uh, pendahuluan kitab ini apa-apa uh, yang berikut pertama permulaan dengan Bismillah ini kerana mengikuti terhadap kitab Allah yang agung dan mengikuti sunnah Nabi SAW dan makna Bismillahirrahmanirrahim adalah uh, aku melakukan uh, sesuatu mendapatkan pertolongan dan juga uh, mendapatkan keberkatan dengan semua nama dengan semua nama dengan nama-nama Allah Ta'ala uh, yang disifatkan dengan rahmat yang luas yang, yang Allah Ta'ala bersifatkan dengan sifat rahmat yang luas dan makna Allah tu kalimah Allah adalah yang dipertuhankan itu yang disembah secara kecintaan pengagungan dan juga uh, penuhanan serta kerinduan uh, itu Allah kalimah Allah tu merangkumi maksud tersebut dia ma'bud ok Uh, Al-Rahman <hart've> pula Yang memiliki rahmat yang luas Dan Rahim pula Yang menyampaikan rahmatnya Sesiapa dikendaki dengan makhluknya Yang sampaikan rahmatnya kepada siapa dikendaki dengan makhluknya okay. Perbezaan antara Rahman dan Rahim adalah Yang pertama itu kalimah Al-Rahman Dengan ikhtibar keadaan rahmat itu Sebagai sifat bagi Allah Ta'ala Sedangkan yang kedua itu adalah Menyampaikan mikiraan Perbuatan Allah Ta'ala per per per Perbuatan bagi Allah Ta'ala Rahim itu ada perbuatan bagi Allah Ta'ala yang dia sampaikan ia kepada siapa dikendaki. Sebab tu bila kita kata banyak para ulama' Menterjemahkan rahmat ni. Rahma, rahman ni. Kepada semua. Tapi rahim ni. Kepada yang beriman saja. Sebab Allah Ta'ala. Belas kasihan kepada yang beriman saja Ini khusus. Sedangkan kalau setiap kita ambil pada pengertian rahman. Semua dapat. Dia adalah satu sifat yang umum. Bagi Allah Ta'ala. Sedangkan bila dia merahmati hamba-nya Itu rahim. Okay. Kedua. Antara isi kandungan dalam uh, ucapan uh, ataupun uh, khutbah uh, pemulaan oleh uh, oleh ulul kudamah adalah uh, sanjungan kepada Allah uh, Subhanahu Wa Taala dengan puji-pujian uh, dan juga dia kata um, sebutan sifat-sifat yang terpuji uh, yang sempurna dan juga perbuatan-perbuatan Allah Taala yang terpuji berserta kecintaan kepadanya dan penghagungan so, dia sebutkan kat situ sanjungan kepada Allah dengan apa yang Allah ada ketiga bahawa Allah Taala yang dipuji Uh, dengan semua lidah ya, Dan juga disembah dengan disembah Di setiap tempat Dia itu yang layak Dan juga harus untuk dipuji Dengan semua bahasa Dan disembah pada semua tempat nah, Itu maksud dia Yang sepatutnya Yang paling layak okay. yang Keempat Keluasan ilmu Allah Ta'ala Terhadap makhluk Terhadap uh, Keluasan ilmu Allah Ta'ala Dengan keadaan Tidak ada Kosong Daripada ilmunya Sebarang tempat Keluasan ilmu Allah Ta'ala Dengan keadaan tidak kosong daripada ilmunya sebarang tempat. Dan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala dan peliputannya, peliputan, apa kepeliputan ke, ke, uh, kuasa juga ilmu Allah Ta'ala tadi, yang tidak, dia ni sebenarnya di, tidak dilalaikan oleh satu perkara daripada perkara yang lain. Macam kita sekarang ni tengah buat kerja, uh, belajar kitab. So kita boleh buat damai sama tengok TV. Tengok dulu sekian. Sedangkan Allah Ta'ala tidak ada batasan bagi segala perkara sebut. Itu hanya pada kita saja. Kita ada batasan, Allah tidak terbatas. Okay. Sesuatu perbuatan dan dan perbuatan, perbuatan ataupun perkara yang Allah Taala buat, buat kita tahu, tapi takkan sama dengan apa yang pada makhluk. Makhluk ni segala-galanya segala kekurangan, Allah Taala dengan segala kesempurnaan. Kelima keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan, ke, dan ke, ke, kebesarannya dan ketinggiannya daripada semua keserupaan apa serupa atau tak ada, dan juga yang setara yang yang, yang, yang mencontohi ataupun yang serupa atau mencontohi. Terhadap kesempurnaan sifat-sifatnya daripada semua sudut. Semua bentuk. Tak ada. No such thing. Keenam. Bersihnya dia. Tabaruk wa ta'ala juga. Eh, Suci dia daripada semua isteri. Ataupun pasangan hidup. Dan juga anak. Daripada, dan dan itu adalah kerana kesempurnaan ke, ke, ke, kekayaannya. Ketidakperluannya. Kita kena ada. Sebab kita kurang. Sebab apa kita ada takkan boleh kita. apa uh, Kita sentiasa kurang. Kita miliki. Kena ada diteruskan akan. Apa kita miliki ni kepada uh, keturunan kita. Allah Ta'ala tak pedulikan kepada siapa untuk mewarisinya. Sebab Allah Ta'ala boleh mewarisi segala-galanya. Okay. Ketujuh, kesempurnaan kehendak Allah Ta'ala dengan kekuasaannya. Uh, dengan terlaksana keputusannya pada semua hamba. Maka tak menghalang Allah Ta'ala kekuatan uh, kekuatan uh, uh, kekuatan uh, raja. Okay. Tidak juga kekuasaan. Uh, banyaknya harta ataupun uh, bilangan ataupun harta mana tak ada menghalang Allah Taala kekuatan seorang raja tidak juga banyaknya bilangan orang yang menyekat tidak juga harta semua tak boleh sekat Allah Taala apa dia nak akan jadi kelapan keagungan Allah Taala mengatasi apa yang digambarkan uh, apa, apa yang boleh digambarkan dengan sekikira tidak mampu akal kita untuk mem membaik menyerupakan men men mencontohkan tidak juga uh, akan jadi keliru Hati-hati uh, untuk mengelirukan Atau me me menyangkakan sekalian hati Untuk Allah SWT sebarang rupa Kerana Allah Subhanahu Taala Macam disebut dalam Isha Syurah tadi La Isha Kami Silihi Syait Tiada seperti seumpamanya sesuatu pun Dan dia maha mendengar lagi maha melihat Kesemilan Perusahaan Allah Taala dengan nama-nama yang terbaik Dan sifat-sifat yang tertinggi okay. Kesepuluh Semayam Allah Ta'ala di atas arashnya dan ia adalah ketinggiannya dan ketetapannya di atas arash. Di atas bentuk yang layak dengan Allah SWT. Ta tak ada keserupaan dengan makhluk. Kita faham maksud tapi tak tahu cara. Kesebelas, umumnya kekuasaan Allah Ta'ala terhadap seluruh langit dan juga bumi dan apa di antaranya dan apa yang di bawah tanah. Kedua belas, keluasan ilmu Allah Ta'ala dan, dan kekuatan kekuatan penguasaannya dan hukumnya. Dengan bahawa Ciptaan atau makhluk yang ada ni Tidak meliputi terhadap Allah Ta'ala Sebarang ilmu Kerana ke, ke, kekurangan Pengetahuan mereka Atau capaian ilmu mereka Daripada apa yang layak uh, Baginya uh, Rab, uh, Tuhan yang Maha agung Daripada sifat sempurna Dan juga sifat keagungan Tak ada siapa yang boleh meliputi Terhadap Allah Ta'ala Kita faham kalimah Tak tahu cara Itu ha, ulang-ulang kali berkali kita sebutkan okay, Baik Yang pertama Alhamdulillah Yang okay, kedua daripada teks. Kita dalam topik kedua adalah at-taslim wal qabul li ayati li sifat. Li ayati sifat. Penyerahan dan penerimaan, penyerahan dan penerimaan terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis sifat. Okey. Dikatakan setiap apa yang datang dalam al-Quranul al Karim. Wa kullu ma jaa'a fil Quranil Karim. Jadi apa yang datang al-Quran al al Karim? Aussaha al Mustafa atau benar daripada Al Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallam, min sifatul Rahman Daripada sifat Tuhan yang maha penyayang, uh, dia kata wajib beli imanu, wajib beli Bihi wajib kita beriman dengannya. Okay, watalaki hibatasi makabul kita terima dia dengan penerimaan, kena kena ambil dia dengan penerimaan dan juga uh, Penyerahan dan penerimaan wa tarku wa tarki wa tarku dan wajib juga kita meninggalkan tarku ta'rudi lahu meninggalkan penentangan ataupun pembantahan terhadapnya bi raddi dengan penolakan wa takwili takwilan wa tashbih penyerupaan wa tamthilinga contoh penyerupaan ataupun contoh nah, tak boleh kita, kita kita tolak apa yang Allah sebut tentang dirinya dengan tolak ke, takwil ke, serupakan ke, ataupun contohkan. Kemudian dikata, وَمَاَشْكَالَ مِنْ ذَلِكَ وَجَبَا إِسْبَاتُهُ لَفْضًا Dan apa-apa yang dimushikan daripada itu, maka wajib diisbatkan dia secara lafaz. Ini ha, kena tengok nota kaki. Notak kaki. Dikata apa? Berkata Syekh uh, Muhammad bin Ibrahim Ali Syekh uh, mengenai firman, uh, ini kata-kata pengarang buku kita, yaitu uh, uh, uh, Al-Maqdasi. Ya? Yeah. <coughs> di bunai al-makdasi dikatakan wajibal iman bihi lafza dikatakan dan apa dimushkilkan daripada itu wajib diisbatkan dia secara lafaz okey wa ma uskhila min zalika wajaba isbathu lafzan ada sebab kat sini dikatakan dia kata, kata amal kalam musahibul Ada pun kata-kata pengarang kitab lumah ni ini adalah kalimah yang diperhatikan dia apa perlu diperiksa kepada pada akidah eh dan ini dan telah diperhatikan pada beberapa kalimah yang sebenarnya ada dikoreksi di, uh, balik terhadap pengarang. Uh, pasal ini sebenarnya Matan Lumatuk Tengok ni ringkasan. Dia ringkas, pendek. Uh, dia tak panjang dengan syarah. Jadi bila lafaz-lafaz dipilih, kadang-kadang bila -kadang lafaz dipilih akan ada uh, kepincangan dalam perlindungan lafaz. Saya so, kat sini memang ada banyak uh, ucapan yang disebutkan oleh beliau yang dikoreksi atau cuba diperolehkan balik. Kenapa? Kerana tidak tersembunyi bahawa mazhab ahli sunnah wal-jamaah ia adalah beriman dengan apa sabit dalam kitab dan juga sunnah daripada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya secara lafaz dan makna. Ulang balik, waktu saya, -kali, tiap kali kita sebut kita faham lafaz, tak tahu kita faham makna, tak tahu cara. Kita faham lafaz, faham makna lafaz tu tapi tak tahu cara. Nah, Berkali-kali kita tak boleh nak ta'wilkan. Bila kita start ta'wil dah jadi masalah. Kita dah mula menafikan akan makna dia. Uh, sini kerana memang uh, akidah Ahlus Sunnah adalah kita kita kita beriman dengan apa yang sabit dalam kitab dan sunnah daripada nama Allah Taala dan sifatnya secara lafaz dan makna. Dan etikot baru nama-nama ini dan sifat-sifat ini di atas hakikat, tidak di atas majaz, bukan di atas kiasan. Okey? Dan dia punya makna yang hakiki yang layak dengan uh, ke keagungan Allah dan kebesarannya. nya Mana layak ni Allah? Disebut mata ke, tangan ke, ke mendengar ke, melihat ke? Semua sekali layak bagi Allah Taala. Ya ada ya, dengan, dengan, ke, dengan kebesaran dan ke, keagungan dia. Dan dalil-dalil untuk itu adalah banyak daripada untuk dihitung. Dan pengertian, pengertian eh, ini apa, pengertian nama-nama ini nyata dan diketahui dalam quran seperti selainnya. Nanti ada ada kesamaran padanya, nanti ada kemuskilan dan nanti ada juga ketidakjelasan. Kerana keadaan sungguhnya telah mengambil. Para Sabar Rasulullah SAW daripada baginda Al-Quran. Dan mereka menukilkan juga daripada baginda hadis-hadis. Dan tidak uh, muskil, mereka tak muskil sesuatu pun daripada pengertian ayat-ayat dan hadis-hadis berkenaan. Kerana ia adalah jelas dan juga uh, nyata. Bukan uh, tersembunyi. Mereka juga uh, sesiapa sudah mereka daripada kurun-kurun yang, uh, ter, ter, uh, yang terpuji. Yang, yang berutamaan iaitu sahabat uh, tabi'in, tabi-tabi'in. Macam diriwayatkan daripada Malik bin Anas apabila ditanya mengenai firman Allah Ta'ala Ar-Rahman Ashis Tawah surah Tawah 5. Beliau berkata, istiwa tu maklum. Mana kau tahu, aku tahu. Semua orang tahu maksud dia apa. Tapi wal-kaifi yang majhul. Cara untuk Allah Ta'ala, kita tahu. Sebab Allah Ta'ala tak ada contoh untuk dibandingkan. Wal-iman bihi wajib. Iman ni ada wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Ah. Menanyakan ni ada bid'ah. Ah. Demikian juga diriwayatkan pergantian ini daripada Rabi'ah ah, uh, Ra'i, Guru Imam Malik. Diriwatkan dia daripada umur salamah secara marfok dan maukuf. Okey. Adapun dikata realiti ataupun uh, apa, keadaan sebenar uh, sifat dan juga caranya, maka tak mengetahui kecuali Allah Subhanahu SWT sahaja. Kerana uh, perbincangan tentang sifat ni satu cabang daripada uh, perbincangan mengenai yang disifatkan. Maka sebagaimana tak diketahui bagaimana dia, melainkan dia saja, bagaimana juga sifat sifatnya dia sahaja uh, t, uh, tak mengetahui cara dia kecil dia. Mana Allah Taala pasal depa dia kata ayat yang kita baca tadi wala yuhi tu bihi ilma dan mereka tak meliputi terhadap Allah Taala sebarang ilmu. So Allah Taala dia tahu tentang diri dia. Demikian juga sifat-sifatnya dan ia adalah pengertian tentang kata-kata Imam Malik cara itu majhul. Cara tak tahu. Tapi mana tahu? Adapun yang yang sebut oleh beliau oleh pengarang kita ulumul tauhid ak sebenarnya ia bertepatan sebenarnya dengan mazhab mufawidah kulang mufawidah ni dia kata kami terima lafaz tapi tak tahu makna. Ha, sedangkan ia adalah seberua mazhab dan paling antara yang paling teruk sekali. Ada mazhab ada dan pegangan bu kita ibu kena malam akidah sebenarnya. Rasulullah adalah imam dan sunnah dan dia amat, amat manusia yang paling jauh daripada mazhab mufawidah dan selain mereka di kalangan ahli bidah wallahu alam. Okey dan selawat Allah taala ke atas uh, bagi Muhammad dan ke atas keluarga baginda sahabat baginda dan juga salam. tamatlah daripada apa, apa matap ifta um, 328 pada tahun pada pada tarikh 28 67 uh, 1385. Okay. Nukilkan daripada fatwa dari salah eh uh, samata uh, syek Muhammad bin Ibrahim dihimpun dan juga disusun oleh Muhammad bin Abdul Rahman bin Qasim. Apa tu uh, pengarang buku kita Al-Syaimin dia ada, uh, sebut juga dia kata saya berkata dan mana siapa yang merujuk kepada karangan-karangan Ibnu Qudamah rahimahullah dia akan tahu secara yakin bahawa beliau Ibnu Qudamah Al-Makdasi sangat jauh sehabis-habis jauh daripada mazhab mufawidah dan ahli takwil Terutama lebih-lebih uh, lagi dan kitab beliau Zamut Takwil kat situ ada jelaskan yang dia tolak padanya kepada mazhab ahli takwil dan siapa yang menyamai akan langkah-langkah uh, mereka di kalangan mufawidah dan beliau isbatkan beliau tetapkan dalam kitab beliau zaman takwil tu manhaj ahli sunnah dan dia berupa iman dengan apa yang sabit di kitab al-sunnah dengan nama Allah taala sifah taala saya lafaz dan makna okey jadi apa apa yang datang daripada Ibn Kudamah di sini dengan kata-kata wajib beriman dengannya saya lafaz daripada mujmal sebenarnya dia adalah daripada kata-kata yang berkesimpulan dipanggil numusan okey dia ditafsirkan yang yang yang ditafsirkan secara jelas dan terang dan nyata dalam karangan-karangan beliau yang lain maka wajib dikembalikan yang mu, kepada yang muhkam Dari kata-kata beliau daripada kata-kata dari beliau daripada kata-kata beliau kata beliau rahmat Allah taala setiap apa yang datang dari beliau daripada ada kalian ataupun di di baik di, di, di, di, di, di, di, di, di jangkakan -jangka, maka dia tertolak kepada yang muhkam daripada kata-kata beliau pada semua karangan-karangan beliau wallahu a'lam a'la wa 'alam wa talbi al tini al-bithu itu kata isim saimin dia bukan masalah kita kita tolak kerana tak suka Tapi nak faham kan Sebab lafaz tadi memang kadang-kadang Ada orang akan silap Macam kes dalam Akhirat Tuhabiyah jugalah Bila kata Allah Ta'ala tak ada Dalam uh, enam arah Tak ada atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang Dia lupa sebenarnya Yang dimaksudkan tu adalah dalam alam Dalam alam Maksudnya Allah Ta'ala tak ada Dalam uh, apa dalam alam ni Untuk atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang Adapun luar daripada alam je ya. Kita tak boleh kata Allah Ta'ala Dia dengan makhluknya perbezaan kepada tanaman tu dengan makhluknya. Ini asas pertama. Bain, dia telah terpisah daripada makhluknya. Okey, baik. Dikatakan kat sini watar qutarudi li maknahu dan tinggalkan untuk menyentuh kepada maknanya atau penentangan terhadap maknanya. Wa naruddu ilmuhu ila ilhi, dan kita kembalikan pengetahuan tentang nama Allah Taala tadi Atau cara sebenarnya, cara, apa cara apa nama tadi atau sifat Allah Ta'ala tadi kepada yang mengatakannya wa naj'alu ahdatah au ahdathu 'ala naqilihi dan kita jadikan apa kembali rujukan tadi atau atau atau tempat asalnya kepada penukilnya kalau kita ambil Quran Quran kepada sunah-sunah nabi yang katakan kerana apa ittiba'an li tariqati rasikhina fil 'ilmi kerana kita mengikuti jalan orang yang teguh dalam ilmu alladzina aslanallahu 'alaihim na'ala sanjung ke atas mereka fi kita hi ilmu bin, kitab ni yang nyata. Dikaulih dengan firmannya, subhanahu wa ta'ala, uh, dalam surah uh, Al-Imran. Dalam surah uh, Al-Imran, ayat ayah ke-7, orang-orang yang teguh dalam ilmu, yakuluna amanna bihi. Mereka berkata, kami beriman dengannya. Semuanya daripada Tuhan, di sisi Tuhan kami. Okay? Dan luakala, uh, fi dhamin membetari takwil. Dalam dalam berfirman, dan mencela, Orang yang inginkan petakwilan, ya. lima mutasyabih tanziili terhadap yang mutasyabih yang sama-sama daripada uh, wahyu yang turunkan, atau yang dikenal asal ayam raya ketujuh juga. Fa'ammaladi nafiqul imzayun. Adapun orang yang dalam hati mereka ada kebengkukan. Fa'etabiun nama tasha bahaminhu maka mereka ikuti apa yang sama-sama daripadanya. Ibtirah al fitnati inginkan kepada fitnah, wabtirah ta'wil dan inginkan kepada ta'wilannya. Wa ta yang alam ta'wil, ta'wilahu illallah dan tak ada, tak ada ta ta mengetahui ta'wilannya kecuali Allah. Maka tak jadi kan fajar alam tibirah al ta'wil alamatan al zir. Maka akan jadi kan keinginan untuk ta'wilan tu adalah tanda bagi kebingkukan hati. Waktu uh, orang nahu ibtirah al fitnati fitdam, dah tahu gandingkan kan orang nakkan ta'wil ta'wil ni dengan apa? Dengan Uh, dengan engkau uh, tak menggandengkan dia dengan keinginan mencari fitnah mencari fitnah dalam segi celaan. Thumma hajabahum amma ammaluhu, Allah uh, Taala hijab mereka daripada apa mereka impikan. Wa qata'at ma'ahum, Allah uh, Taala putuskan akan ke, ke, ketamakan mereka, amma maqsaduh, daripada apa mereka uh, tujukan dengan perbuatan mereka duk takwi-takwil ni. Fa so, biqaulihi firman-Nya subhanahu, akan uh, dikatakan al-Quran ketujuh ke juga wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah dan tak mengetahui takwilannya kecuali Allah. Okay. Baik. Untuk so penjelasan. Ah kat sini penjelasan daripada Syekh Musaimin. Dia kata pembahagian nas-nas sifat dan jalan-jalan manusia padanya. Pembahagian nas-nas sifat dan jalan manusia kepadanya. Dia kata terbahagi terbahagi nas-nas kitab dan sunnah yang datang mengenai sifat sifat Allah Taala kepada dua bahagian. Satu yang wabih, jadi Satu yang terang, jelas. Dan satu lagi, muskil. Yang, di, yang, yang uh, dimushkilkan dan juga tersembunyi. Okay? Yang sama-sama tersembunyi. Dia kata, maka yang jelas tu, yang jelas yang terang tu, apa apa yang jelas uh, lafaznya dan maknanya. Maka huji beriman dengannya secara lafaz dan isbatkan maknanya secara hakiki. Okay? Tanpa penolakan, tanpa takwilan. Tanpa penyerupaan, tanpa mencontohkan. Kerana syarak telah datang uh, dengannya, dan wajib beriman dengannya dan menerimanya dengan penerimaan dan juga penyerahan. Okay. Dan datang tak tanda kata bukan. Ada pun yang dipecanggahkan atau ada dimuskilkan. Mana maksud muskilkan tadi? Uh, yang yang tak dapat jelas itu. Ia adalah apa yang tak jelas maknanya kerana uh, kesimpulan atau simpulan pada petunjuknya, kerana rumusan pada petunjuknya, ataupun singkat pada kefahaman pembacanya. Maka wajib kadi okay, wajib diisbatkan uh, dia punya uh, lafaz kerana datangnya uh, dia boleh syarak dibuat datang syarak dengannya namun dia kata kita tawakuf pada pengertiannya dan tinggalkan pada penentangan terhadap pengertian tersebut kerana, kerana ia uh, muskil eh, muskil kerana, kerana ia muskil uh, di, tak, tak, tak dapat dipastikan dia kata tak mungkin hukum ke atasnya maka kita kembalikan ilmu kepada Allah dan juga Rasulnya SAW Maksudnya dia dikatakan kalau sudut pada asas ni macam kita terang tadi awal tadi maksud beliau ni sebenarnya lebih kepada sudut masalah cara bukan masalah maksud kalimah itu dong faham kalimah tu dong faham macam mana Imam Malik rahimahullah katakan uh, al al-siau -al maklum bukannya maksud dia buang terus makna pun tak ada kalau buang semua makna pun tak ada jadi kita tahu al Taala mendengar apa mendengar tak tahu melihat tak tahu semua sekali kita akan tak tahu ha, itu bukan akidah al Sunnah kita faham mendengar faham melihat Ha, faham kalimah tapi tak tahu cara So kita beri iman sebenarnya dengan makna dan juga lafaz Cuma masalah cara tu yang tak boleh ha, Kalau nak faham kat sini Yang dimaksudkan oleh beliau bila kata-kata Tawasutawakuf ni makna tu adalah cara Kalau anda kata makna tu maksudnya cara Maka tak boleh Sebab tak ada siapa yang mengetahui tentang orang tak ada contoh nak dibandingkan Jadi telah terbahagi jalan-jalan manusia pada Yang muskil ni uh, Yang muskil ni mana pada-pada yang sama-sama ni Kepada dua jalan Pertama jalan yang yang yang pertama yang pertama, itu jalan orang-orang teguh dalam ilmu. Itu orang beriman dengan muhkam dan mutasyabih. Dan mereka berkata, semua dari Tuhan kami. Sama saja. Mujtid ke mutasyabih itu sama saja. Okay? Dan mereka tinggalkan perbuatan, per perbuatan penentangan terhadap apa yang tak mungkin mereka sampai kepada mengetahuinya. Dan juga meliputi terhadapnya. Kenapa? Kerana mengagungkan terhadap Allah Ta'ala dan juga Rasulnya. Serta beradab dengan nas-nas syarak Dan mereka lah orang-orang yang telah sanjung ke atas mereka. Dengan firmannya, Surah Al-Imran ayat ketujuh. Wal rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Orang yang teguh dalam ilmu, mereka akan berkata kami beriman dengannya. Semua daripada sisi Tuhan kami. Memang tak ada benda kita tolak. Semua kita terima. Bila tanya macam mana tak ada jawapanlah. Sebab so, kita tak pilih ilmu terhadap Allah Subhanahu wa Jalan yang kedua pula adalah jalan golongan yang menyimpang. Yang mereka mengikuti atau mencari ya apa akan yang sama-sama mencari untuk fitnah dan menyekat orang ramai daripada agama mereka Tujuan dia untuk menyekat orang ramai daripada agama Macam yang terbaru kita dengar kan Boleh untuk minta pada pada pada pokok Minta pada pada objek Saya pernah keluar statement Saya kata asal Asal percaya Allah Ta'ala Yang berikan segala-galanya Minta syaitan pun tak apa Bagi golongan yang ikut uh, Asyad irah mutakhirin Ahli kalam Diorang pasal musabib asbab tu penyebab bagi bagi punca perkara kalau kita beriman Allah Ta'ala yang buat maka apa cara pun tak apa asalkan beriman Allah Ta'ala jadi Alhamdulillah bila keluar kes pokok pun boleh kita minta asalkan percaya Allah Ta'ala yang beri Jadi tu kata, ayat dia, setan pun boleh minta asalkan percaya Allah Ta'ala yang bagi sebab tu dia minta kepada orang yang mati dan kubur tadi, asalkan percaya Allah Ta'ala yang beri, mintalah bagi dia itu adalah uh, benda berkaitan dengan fik, bukan masalah berkaitan akidah, kita lihat dia akidah kita kena faham betul. Sebab diorang ni sentiasa mencari benda-benda yang sama-sama. Yang jelas, minta hanya Allah Ta'ala, rayu hanya Ta'ala, dia tak nak pegang. Dia akan cari ada eh, dalil yang mutasyabihat, kemudian digunakan dalil tadi untuk pakai. Uh, untuk gunakan bagi uh, mereka nak buat kesyirikan dan juga menyimpangkan orang ramai daripada agama mereka. Dan daripada jalan salaf, salih, dan mereka cuba untuk mentakwilkan mutasyabih ni, kepada apa mereka inginkan? Tidak kepada apa yang dikenalki Allah SWT dan ni Rasulnya. Dan mereka melagakan nas-nas kitab dan sunnah satu sama lain. Dan mereka cuba untuk mempertuluhan pada petunjuk nas-nas dengan apa? Dengan penentangan, pengurangan. Dan mereka ragu-ragukan orang-orang Islam tentang petunjuk lafaz-lafaz yang datang dari Quran dan sunnah. Dan mereka butakan orang ramai daripada hidayahnya. Dan mereka inilah orang-orang yang dicela mereka Allah SWT dengan firmannya. Dan surah Al-Imran ayat ketujuh. Adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada kemikukan. Maka mereka akan mengikuti apa yang samar sama daripadanya. Daripada apa yang akan turunkan daripada wahyu. Kenapa? Kerana inginkan kepada fitnah. Dan juga uh, dan inginkan kepada uh, hununnya mentakwilkan akan apa yang mereka tak tahu daripada sifat-sifat uh, Allah Ta'ala. mentakwil, takwilkan. Suka hati mereka. Dan sedangkan tidak mengetahui takwilannya kecuali Allah. Okey, baik. Okey, kita kat sini, Syekh Musaimin cuba nak, nak perjelaskan, dia kata. Okey, kita, kita nak, nak, nak perincikan pendapat mengenai nas-nas di mana dari segi, dari segi, dari segi keterangan juga kemuskilan. Kena faham. Adakah betul ada wujudnya kemuskilan tadi, kesamaran tadi? Ataupun sebenarnya itu hanya pada akal mereka saja. Sebenarnya keterangan juga kemuskilan pada nas-nas syarak adalah perkara nisbi sebenarnya. Perkara yang bersifat nisbi yang bercanggahan mengenai orang ramai ikut kadar ilmu dan kefahaman dan boleh jadi satu milik muskil di sisi orang ia adalah terang di sisi orang lain okey okay. ya dia di sisi orang ni nampak sama sebab tu kita sebut tadi para sahabat tak pernah soal sebab sisi mereka boleh betul terang yang kumpulan datang kemudian ni dua orang ni bukan orang Arab yang belajar bahasa Arab dengan cara mereka sendiri dan mereka kadang-kadang cuba nak menghukum kepada apa yang berlaku pada zaman Nabi dengan dengan uh, ke, dengan kepala mereka sendiri. Okay. Mereka rasakan bahawa apa yang datang Nabi Nabi terang pada sahabat tadi, sampai ada yang kata silap. Nabi tak patut pakai ayat ni, tak patut sebut ayat ni. Al-Quran pun tak patut keluar kata-kata ni. Mereka uh, cuba untuk me, apa, me, menggunakan logik akal mereka untuk mempertahankan perangai mereka yang tak nak beriman dengan kesemua datang dari Al-Quran Sunnah tadi dengan cara uh, tadi. Tak logik, lah, tak sekian sebagainya. Okey, sesungguhnya so, pada, pada para sahabat, orang jelas terang. Yang tak terang ni orang yang kemudian yang suka mempersoalkan. Dan wajib ketika kemuskilan, apa ketika-ketika ada skala, ada kemuskilan, ada kesamaran, kita ikut apa yang telah lalu, uh, kita ikut uh, apa, apa yang telah lalu daripada uh, meninggalkan penentangan terhadapnya. Okay, kita kita ikutlah, eh, tinggalkan perbuatan menentang terhadapnya, uh, dan juga kita memperdalamkan ataupun membincang-bincang mengenai maknanya. Ada pun dari sudut realiti, nas syaraq, maka tiada dalamnya, Alhamdulillah, apa yang musykil. Yang tak diketahui oleh siapa di kalangan manusia pengertiannya. Tak ada. So, Tuan-tuan turun ke Quran tu, a -a -a, dia, kata, dia kata Arabin Mubin. bilisanin ni Arabin mubin Mubin. Lidah Arab yang nyata. Dia tak siapa yang tak tahu sebenarnya. Orang bukan Arab mungkin akan start. Orang yang ada ideologi tersendiri tentang ketuhanan, dia akan start. Adapun orang Arab tadi, dia terima-terima bulat-bulat. Tak ada masalah di situ. Okey. Dia kata tak ada, tak ada, tak mana tak ada, apa ke, tak tidak ada, darinya subi biar Allah. Uh, uh, Makti adalah ia, ya, kemuskilan tak diketahui oleh siapa di kalangan manusia. Uh, maknanya adalah pada apa yang uh, penting bagi mereka daripada urusan agama mereka dan dunia mereka. Okey. Mana tak ada diketahui oleh siapa daripada manusia Pengertiannya pada apa yang penting bagi mereka Daripada urusan agama mereka dan dunia mereka Kerana Allah Ta'ala Menyifatkan Al-Quran ni adalah Nurul Mubin Atau Ta'ala dia adalah Cahaya yang nyata Wabayanulinas Allah Atau terangkan dia Dia penjelasan bagi manusia Dan furqan Perbeza hak dan batil Dan bahu diturunkan dia Penjelasan bagi setiap perkara Petunjuk dengan rahmat Ini memastikan bahawa Tidak ada dalam al Quran ni Nas-nas yang Mushkil tak mungkin dia punya orang yang nak cari kemusykilan akan jumpa kemusykilan. Orang yang tak ada, dia iyalah pasal apa penting untuk dia beribadat, untuk dia baiki diri semua dah jelas. Dia tak ada. Mengikut mengikut realiti tak mungkin seorang di umat ini aa uh, dikatakan mengetahui uh, dia kata, apa dia kata kemusykilan dia ikut dengan dia, apa dia ikut aa uh, mengikut wakiat. Okey. Dan dia kata dan ini mestikan bahawa tidak ada dalam nas-nas apa yang ia musykil atau rumit dengan dengan dengan kadar ah dengan dengan dengan apa dengan apa dengan had kadar tak mungkin seorang ulama ini mengetahui maknanya. Tak ada. Mustahil untuk. Okey baik. Dan makna kita kembali ke macam dikatakan oleh beliau untuk kembalikan yang mutasyabih kepada muhkam. Okey makna kembalikan dan juga bagaimana okay, penolakan. Bila kita sebut tadi penolakan. Ya Ibnu Kudam al-Makdisi sebut penolakan. Uh, Ta'wilan, uh, tashbih, kamfil okay, Kita terangkan satu-satu Dan hukum semut satu-satu daripadanya okay. ar Aradu penolakan adalah pendustaan Atau pengingkaran Atau tidak setuju Seperti berkata seorang berkata Tidak ada untuk Allah Ta'ala sebarang tangan Tidak ada hakikat, tidak ada majaz Dan dia adalah kekufuran Ini kata katakan adalah kekufuran Dan dia mendustakan tanda Allah dan Rasulnya Allah Ta'ala kata ada, orang kata tak ada Siapa yang betul Masalah pengertian. Jadi kita kata faham ah, kalimah tak tahu cara. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk dia. Tapi nak buang kalimah tadi hanya kerana awak rasa mustahil, tak boleh. Itu pertama. Kedua, takwil. Takwil maksudnya asal tafsir. Dan dikendaki dengannya di sini adalah tafsiran nas-nas sifat dengan selain apa dikendaki oleh Allah Ta'ala dengannya dan Rasulnya. Bukan Allah Ta'ala nak, bukan Rasul nak. Dan bercanggahan dengan apa ditafsirkan ia oleh para sahabat dan para tabi'in uh, uh, yang mengikuti para sahabat dengan baik. Sebalik so, balik pada asal, kali ikut pada Nabi SAW, Allah Ta'ala sendiri, Nabi, para sahabat, para tabi, mereka tak perlukan kepada takwilan tadi. Pasal pasal takwilan sini, Kalau kita kata, kalau saya sebut kalimah, tadi saya jumpa singa tengah jalan. Oleh kerana saya tinggal syak alam, kalimah singa ni tadi, orang akan letakkan pada bukan tempat lah, bukan singa betul. Sebab kemustahilan. Tapi kalau saya kata, saya pergi zoo, saya nampak singa, oh terima. So, zoo tempat simpan binatang-binatang. Okey, problem sekarang pada pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu menghukum nas-nas yang datang dengan akal kita. Dengan kata ini mustahil bagi Allah selagi kita tak pernah lihat Allah. Sebab tu kita tak perlukan untuk takwilan tadi, kita sebut apa yang Allah telah sebut tentang dirinya tanpa kita serupakan, tanpa kita uh, apa contohkan, tanpa kita tanpa kita larikan maksud dia. Tak maksud dia. Dia ya, takwilan ni adalah perbuatan di orang tu lari daripada kalimah asal pergi pada kalimah kepada majas dia kata. Uh, tangan kepada kuasa Mereka, oh, ta Sebut kuasa-kuasa pada tempat kuasa Kuasa pada tangan-tangan Tak ada sebarang ke kemuskilan situ. Okey, Hukum takwilan ni sebenarnya Di atas tiga bahagian Yang pertama, bahawa ia jadi uh, Muncul daripada istihad Dan juga baik niat oh, sesorang di mana Nyata kepada dia, kebenaran Dia patah balik daripada takwilan dia nah, Ini adalah dimaafkan, Mena orang tu cuba Cuba beristihad, nak faham Betul, kemudian dia, dia tahu betul, dia patah balik. Ha, kerana ini adalah uh, sehabis-habis usaha dia. Dalam firman dalam Quran, Surah Al-Baqarah 286, Laika al-Fallahu illa us'aha. Uh, tak tanggung dengan senyawa, kecil, uh, senyawa keceli apa ke, uh, keupayaannya sahaja. So, orang tu isyikihad, silap dia patah Okey, Baik, ini maafkan. Kedua, muncul daripada hawa nafsu. Atau ketaksuban. Ha, dan uh, dia ada bentuk dalam bahasa Arab. Okey, apa iaitu... Uh, kefasikan. Dia bukan kufur ke ke ke ke dia kefasikan. Dia suka menentang. Dia suka melawan. Dia suka melawan dan menentang. Okey, aa uh, dia kata uh, bukan kekufuran melainkan uh, dia mengandungi kekurangan dan keaibaan pada hak Allah Taala. Maka dia kufur jugaklah. Okey, bila dia menentang uh, dia dia mengandungi pengurangan atau pengaibaan peng peng terhadap hak Allah Taala. Allah Taala sebut kita kata tak ada. Masalah, maka dia kufur jugaklah. Ya, yeah. waktu asalnya penentangan saja. Ketiga, bahan bentuk ketiga takwilan ini adalah uh, muncul daripada hawa nafsu, padahal juga taksuban juga. Uh, namun pihak ti ada baginya bentuk dalam bahasa Arab. Yang tadi bahasa Arab ada. Ada ada sudut bahasa Arab dekat situ. Yang yang ada ber bertepatan kalimah tadi. Tapi yang tu pun ada kata penentangan penentangan itu pun salah cuma yang yang sini bahasa Arab pun tak ada. Maka ini kekufuran kerana hakikatnya adalah penolstaan uh, di mana tiada sebarang ruang baginya. Tak ada tak ada sebab. Kalau orang yang kedua tadi ya. mungkin ada ada ada reason walaupun dia salah. Tapi orang yang ketiga ni adalah masalah dia langsung dalam bahasa Arab pun tak ada. Uh, tapi mata-mata -mata ke keinginan dan ke ketaksuban. Okay. Dia ada sini. Okay. itu itu yang, ke yang kedua. Itu tak takwil. Tashbih pula adalah mengisbatkan keserupaan bagi Allah. Mana ada keserupaan yang, yang, yang serupa dengan Allah Taala. Pada apa yang khusus dengannya daripada hak-hak atau sifat-sifat maka dia adalah kufur kerana uh, termasuk daripada mensyirikkan terhadap Allah Taala dan mengandungi pengurangan pada hak Allah Taala di mana dia menyerupakan Allah dengan makhluk yang kurang makhluk yang kurang tu disamakan Allah dengan makhluk yang kurang. Ha, ini ini sebenarnya yang yang kita panggil apa tasbih menyerupakan Allah Ta dengan makhluk. Dan juga yang ke, yang yang yang terakhir keempat, tamthil mencontohkan itu mengisbatkan ah uh, yang serupa, yang secontoh dengan Allah Ta'ala. Pada apa yang khusus dengannya Allah Ta'ala saja daripada hak-hak atau sifat-sifat. Dan dia kekufuran kerana dia termasuk dia menyirikkan Allah Ta'ala atau mendustakan Al-Firmu Allah Ta'ala dalam Al Quran dan Surah Asyura'i ke-11 La isyakami islihi syait tak serupa dengan Allah benda pun. Yeah? Dan mengandungi juga pengurangan hak pada hak Allah Ta'ala di, di mana dia menyurupakan Allah Ta'ala dengan makhluk yang kurang. Persama juga kat situ. Okey. Beza di antara Tamsil dengan Tashbih adalah tamsil ni memastikan dia menyamakan uh, sesiapa yang uh, apa, apa dia menyamakan uh, memastikan penyamaan daripada semua bentuk uh, tasbih ni diserupakan saja tapi yang yang tamsil ni dicontohkan terus contoh macam-macam okey tasbih ni uh, dia dia ada kesamaan kesamaan dengan makhluk okey okey seterusnya so, yang ketiga dalam mu'aymatis salafi fi sifat kata-kata para imam salaf tentang sifat sifat, -sifat Allah Taala eh dan yang ketiga qaul imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Ahmad eh, Ahmad bin Muhammad bin Hambal radallahu anhu uh, fi qaulin nabiy sallam kata imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal radallahu anhu mengenai, mengenai sabda baginda SAW. sabda nabi SAW. Inna Allah yunzilu ila dunia. dunya, sungai turun ke langit dunia. Uh, wa inna Allahu yura fil fil qiyamati, uh, sungai dilihat pada hari kiamat. Wa ma asbaha hadhihi ahadith dan apa yang menyerupai hadis-hadis ini, nu'minu biha. Nabi Muhammad kata, hadis macam ni kita beriman dengannya. Wa nusaddiqu biha, kita percaya dengannya. La kaifa? Tak ada bagaimana? Wala makna dan tidak ada pengertian apa maksud tanya tanya maksud kita tak terima wala narudda wa la naruddu syai'an minha dan kita akan menolak sesuatu pun daripadanya wa na'lamu anna ma jaa'a bihi dan kita tahu kita mengetahui bahawa apa yang dibawakan dengannya oleh dengannya oleh rasul adalah benar wala naruddu 'ala rasulillah dan kita akan menolak kepada ke atas rasul SAW. alaihi wasallam wala nasifullaha mimma wasafa nafsa dan kita akan menifatkan Allah Taala dengan lebih daripada apa yang disifatkan dengannya diri sendiri wala hadda wala tanpa batasan tanpa tanpa tujuan tanpa pengakhiran tanpa batasan tanpa pengakhiran itu laisa kamitslihi syai' wa huwa as basir tidak serupa dengan Allah Taala satu pun dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat surah asy-syura 11 wa naqulu kama kata ibu kunnah malam makdasih dan kita kata macam mana beliau kata macam dia kata kalimah ahmad Wa nasifuhu bima wasafa bihi dan dikatakan Imam uh, Ahmad kata lagi wa nakulu kama qul kita kata macam dia ya orang kata wa nasifuhu bima bihi naksa nak kita sifatkan dia dengan apa disifatkan dengannya dirinya la nata'addza lika kita akan melampaui itu wala ya bulu ruhu wasful wasifin dan tak akan sampai kepada uh, men men men sampai mencecah Ia, uh, pemerian Atau penyifatan orang yang menyifatkan Allah Taala. Nun bil Qurani kul bil Qurani kullihi muhkamihi wa mutashabihihi. Kita beriman dengan Quran kesemuanya muhkamnya dan mutasyabihnya. Wala nuzilu anhu sifatan min sifatih bi syanaatin syuniat. Jadi kita takkan uh, menghilangkan daripada Allah Taala satu sifat daripada sifat-sifatnya kerana ke ke ke kedahsyatan ke yang yang dirasakan dahsyat. Jadi maksud dia orang kata, takkan cakap orang-orang Ta macam ni. Okey. Wala nata'addal Qur'ana wal haditha. dan kita akan melampaui Quran dan juga hadis. Wala na'lamu kaifa kunhu. Dan kita tak mengetahui bagaimana dia, uh, sebenarnya Allah Taala illa bi tazki rasuli sallallahu kecuali dengan kita mempercayai Rasulullah SAW alaihi wasallam Qur'ani dan juga penetapan al-Quran. Okey. Kata itu dikatakan oleh, oleh, oleh, apa, oleh, oleh, oleh Ibn Qadam Al-Muqadasi. Sekarang diterangkan oleh Syed bin Saimin Syarah, eh. Dia kata, apa yang uh, ma'at tazam uh, apa yang dikat dikandungi dikata-kata Imam Ahmad dalam hadis uh, turun dan seumpamanya. Cepat di atas apa? Okey, tak, ni cuma tambahan je. Okey. Baik, kita ke sini, uh, okay. apa yang dikandungi oleh kata-kata Imam Ahmad, dalam hadis-hadis turun dan sebagainya. Okey, mengandungi kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang ukirkan daripada beliau oleh muallif itu Syekh Ibn al-Maqdisi. Apa yang berikut? Pertama, wajib beriman dan percaya terhadap apa yang dibawa dan datang dengan uh, yang datang daripada terhadap apa yang datang daripada Rasulullah SAW daripada hadis-hadis sifat dan uh, apa dia kata dengan tanpa penambahan, tanpa pengurangan, tanpa batasan dan tanpa uh, penamat. Tanpa okay. tanpa batasan, tanpa penamat Kita beriman dengan apa yang Nabi bawakan uh, tanpa ada Penambahan, pengurangan Batasan dan juga matlamat okay. Perakhiran lah, okay. had Had dan, had dan juga uh, had dan perakhiran Kedua, sesungguhnya Tiada cara dan tiada makna Yang ini, tidak kita Membagaimanakan sifat-sifat ini Kerana membagaimanakan ia Adalah terhalang, kerana apa yang telah Lalu kita sebutkan, kalau so, bila Membagaimanakan tadi, Allah kena ada contoh Okay. Dan tiada lah dikendaki dengan Kendak beliau Bahawa tiada cara untuk sifat otak lah tadi Kerana sifatnya tadi sabit Secara hak Dan semua suatu benda sabit Maka tak bu tiada buat tidak dia kata, uh, dia kata Dan bukanlah maksud beliau uh, Tidak ada cara bagi sifatnya Dia ada tapi kita tak tahu Yang kata tak ada langsung cara, cara untuk sifat otak lah Mesti ada tapi bagi otak lah Kita tak boleh tahu Kerana sifat otak lah ni sabit Secara hakiki dan semua yang sabit, tak boleh tidak, dia mempunyai cara, akan tapi cara, sifat-sifat Allah -sifat tidak diketahui untuk kita. Okay. Dan kata-kata beliau, tanpa makna tadi, itu tak kita tak isbatkan untuknya sebarang pengertian yang menyanggahi zahirnya. mana Apa makna dia yang kita, pasal kita, kita tak tahu zahirnya, so kita tak boleh tahu akan maknanya. Makna maksudnya, realiti dia, okay. menyanggahi zahirnya, macam mana dilakukan oleh ahli takwil. Dan bukanlah maksud beliau, maksud Imam Ahmad bin Hanbal Menafikan makna yang sahih Yang bertepatan terhadap zahirnya Zahir kalimah tersebut, lafaz berkenaan Yang ditafsirkan dengannya oleh salaf Kerana ini adalah sabit Ini adalah sabit dan tunjukkan kepadanya Kata-kata beliau, kita akan menolak suatu pun daripada apa Suatu pun daripadanya Sebab bila dikata turun turunlah Itu maksud dia, bukan tak faham turun Bukan tak faham turun, bukan kata tak tahu maksud turun okay? Ditunjukkan kepada ini kata-kata Muhammad dan kita takkan menolak sesuatu pun daripadanya dan kita tak mensifatkan dia kecil dengan apa disifatkan dengannya dirinya sendiri. Dan kita takkan hilangkan daripada satu sifat dari sifat-sifatnya kerana ke kedahsyatan atau ke keterukan ke ke yang, yang dirasakan teruk. Dan kita tak tahu bagaimana uh, realiti dia sebenarnya dia uh, apa akan uh, sifat itu. Kerana penafian itu adalah penolakan bagi sesuatu daripadanya. Dan penafian eh, beliau terhadap ilmu cara Jamur ilmu caranya Itu adalah kepada Bukti kepada petunjuk kepada Imam Ahmad bin Hanbal Dia isbatkan makna Yang dikendaki daripadanya Dia nafikan cara Tapi tak nafikan uh, Pengertian kalimah berkenaan Untuk realiti Sebenarnya kita tak, ada, tak tahu Dia tak ada, tak ada pengertian yang boleh diketahui oleh siapa Kalau taklah yang mengetahui Ketiga Daripada apa yang katakan Imam Ahmad tadi Wajib beriman dengan Quran Karim, kesemuanya, muhkamnya dan juga, dan dia adalah apa yang nyata pengertiannya. Mutashabihnya, dapat dimushkilkan pengertiannya oleh sebagian orang. Okay. Lalu kita kembalikan mutashabih kepada muhkam untuk, untuk jadi jelas maknanya, menjadi terang maknanya. Uh, dan jika tidak terang, wajib kita beriman dengannya secara lafaz dan menyerahkan pengertiannya kepada Allah SWT. Dia okay. tahu lafaz, tapi tak tahu maknanya. Dan maknanya terpulang kepada Allah macam mana. Baik keempat ini daripada uh, lafaz ni ya eh, lafaz, lafaz Ibn al-Makdasi teks uh, kitab Ulum al-I'tiqad keempat berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu telah berkata Imam Abu Abdullah uh, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu la ta'amantu aku beriman dengan Allah wa ma ja'a anillah dan dengan apa yang datang daripada Allah Taala ala, ala muradil lah iaitu kehendak Allah Taala wa aamantu birasulillah aku beriman dengan Rasulullah SAW wala an rasulillah dan dengan apa yang datang daripada Rasulullah ala muradi Rasulillah di atas kehendak Rasulullah sallallahu alaihi Okey. Dia telah berkata okay. Sheikh Muhammad Tamiyah ataupun kata-kata Imam Syafi'i ia adalah benar wajib kepada seorang setiap muslim untuk mempercayainya. Bermaksud akidah bahawa tak datang dia apa apa apa apa dan tak datang kehendak kata-kata yang di Kerana ia adalah jalan keselamatan dunia akhirat. Maka kepadahu belum okay. uh, يكتب قول يناقضه. Okey, baik, Terus teruskan kepada syarah Syekh Salim. Jadi kata apa? Syarah apa dikandungi oleh kata-kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Mengandungi kata-kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah apa yang berikut? Pertama, iman dengan apa yang datang daripada Allah Taala. Okay? Uh, dalam kitabnya yang nyata uh, di atas apa dikehendaki olehnya Allah Taala sendiri tanpa penambahan dan tanpa pengurangan tanpa penyilingan. Tanpa penambahan Tanpa pengurangan dan pemiluwingan. Kedua, beriman dengan apa yang datang daripada Rasul, Rasulullah SAW dan Sunnah, Rasul, sunnah Rasulullah SAW di atas apa yang dikendaki oleh bagin, oleh bagin, dikendaki ia ya, oleh Rasulullah SAW dengan tanpa penambahan, tidak juga pengurangan, tidak juga pemiluwingan. Ini pada kata-kata ini uh, adalah penolakan terhadap ahli takwil atau ahli tamsil golongan yang menakwilkan kata-kata uh, atau apa, kalam Allah atau kalam Rasul. Demikian juga boleh menyerupakan orang tanah dengan makhluknya. Pun sama juga. Kerana dalam dan kata-kata ini ada penolakan terkait daripada ahli takwil dan ahli tamsil. Kerana setiap satu dari mereka ni tidak beriman dengan apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Di atas kerendah Allah dan Rasulnya. Mengenai ahli takwil mereka mengurangkan. Mengurangkan daripada apa yang maksud datang. Kemudian ahli tamsil pula, menambah pula. Tak disebut kat situ keserupaan dengan makhluk, dia tambah dengan serupakan dengan makhluk. kelima Kelima dia kata hada wa hada darajat salaf wa aimatu al-khalaf au aimatu al-khalaf radallahu al-iqrar wal-imrar wal-ithbat lima warada min al fi kitabillah wa sunnati rasulih bi ghairi ta'arrudin li ta'wilih dia kata di atas tangga inilah di atas inilah telah meningkat naik daraja meningkat naik golongan salaf dan imam-imam khalaf maksud imam khalaf ni kalau kita perhatikan balik uh, realitinya macam Abu Hasan uh, al-Asy'ari rahimahullah imam yang kepada mazhab shairah dia mengisbatkan untuk Allah Taala mata, tangan bahkan bersemayam di atas dia tak pernah masalah kat situ dia, dia sentiasa mengisbatkan yang datang kemudian daripada lah yang beri mentakwilkan ataupun melarikan pengertian kepada selain yang dikehendaki. Ha ni kena ingat sebab tu kenapa disebut imam imam-imam salaf, imam-imam khalaf. Salaf dan imam-imam khalaf radallahu Kesemua mereka bersepakat di atas memperakui, okey, yeah, mem memperakui, imrar dan menjalankan mana lalu kan macam mana datang macam tu di kita sebut. Wal isbat dan juga menetapkan Terhadap apa yang datang daripada sifat-sifat dalam kitab dengan sunnah Rasulullah SAW dengan tanpa menghadapkan kepa, men, menghadapkan kepadanya untuk takwilan li takwilihi bil qayd ta'arudin li takwilihi tanpa menyentuh ataupun menentang untuk mentakwilkannya ha, tak ada seorang pun datang dengan sedemikian okey syarah kata Syekh Musaimin Rasulullah. jalan salaf tarikh, uh, jalan salaf yang di, mereka masuk mereka meningkat padanya mereka naik padanya kepada stadi sifat Iaitu yang naik padanya salafus soleh pada sifat adalah memperakui dan mengisbatkan terhadap apa yang datang daripada sifat Allah taala dalam kitab ni dan sunah rasulnya SAW. dengan tanpa melentuh untuk mentakwilkannya dan apa apa bercakap dengan apa yang tak berset ber, menepati terhadap kehendak Allah ni rasulnya biasa orang so bila, bila stem dia gunakan macam takwilan golongan uh, ahli kalam kan saya siapa terlibat dengan ilmu kalam dia akan takwilkan kepada ikut akal dia akan gunakan untuk tahu Allah Ta'ala macam mana guna Aristotle punya Makulatul Ash Aristotle punya penentuan berkenaan dengan apa material atau objek mana-mana nak ketahui satu benda kata-kata ke apa benda ke kena kena ukur dengan dengan sepuluh peraturan Aristotle jadi diorang letakkan apa yang telah firman kebun kepada tajuk tersebut ini masalah ini tak boleh kita terima langsung yang termasuk daripada perbuatan meletakkan apa kalam Allah kepada bukan tempatnya ok ke ataribu fi sunnati wa tahzir al bidati penggalakan kepada sunnah dan amaran daripada bidah hmm. okey tadi bab atas ni semua berkaitan sifat kita dah ada terima uh, ni tapi kita masuk masuk sini dulu okey masa ada lagi insyaallah ataribu fi sunnati wa tahzir wa tahziru min al bidati galakan pada sunnah dan dan juga peringatan daripada bidah keenam waqad umirna bil iktifa'il ahd bil iktifari li atharihim li atharihim wahtidai bi manarihim wa wa dia kata dan dikatakan kita telah diperintahkan wa huddirna wa huddirna telah kita telah diperintahkan untuk mengikuti kesan-kesan mereka jejak-jejak mereka dan mendapat petunjuk dengan uh, menara mereka, panduan okay? mereka. Dan diingatkan kita, dilarang kita, okay? uh, dihizirna uh, hu huzirna huzirna hmm. huzirna huzirna huzirna. Kita dilarang, kita diperingatkan uh, al-muhdashat akan perkara-perkara yang diada-adakan wa akhbirna annaha min ad kita telah beritahu bahawa benda-benda yang -benda ada-ada kan ni termasuk daripada kesesatan-kesesatan fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mak kata sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda alaikum bisunnati nak, -nak kamu pegang sunnahku selain nabi sebut benda ni selepas daripada mengetahui akan munculnya uh, banyak khilaf selepas siapa-siapa siapa hidup lepas daripada baginda nanti akan melihat banyak percanggahan jadi Nabi suruh mereka berpegang hendaklah kamu pegang sunnahku, wasu natukulafa'ir rasulin al-mahdiin bimbangdi dan sunnah para khalifah yang berpetunjuk, yang mendapat hidayah sesudah daripadaku. Atu alaihabinna wajib gigilah ke atasnya dengan geraham. Wa iyyakum mudasatil umur jauhilah kamu okay. akan perkara-perkara ini ada-adaikan. Fainakulla muhdasim bid'ah kerana sungguh setiap yang diadakan itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'ahatin balalah setiap yang diadakan itu adalah selesai. Kata Syekh Zaini Rahimullah uh, mencontohi terhadap mereka itu terhadap salaf uh, Salaf eh uh, Pada itu okay, Pada itu adalah wajib mencuri salaf pada perkara itu adalah wajib Pada apa kita nak faham tentang Tuhan kita Ibadat kita, akhlak kita Sebenarnya wajib Kenapa? Kerana sabda baginda S.A.W Alaikum bisunnati Wajib lah katas kamu Berpegang dengan sunnahku Wa sunnatul ar-Rashidin Al-mahdiin min ba'di Dan para khalifah yang berpetunjuk, yang mendapat hidayah sesudah daripadaku, Aku tak ada nanti, ikut mereka. Adu' alaiha bin Nawajid Gigitlah ke atasnya dengan geraham. Wa'iyyakum hudasatul umuri. Gauhilah kamu akan perkara-perkara yang dia -perkara ada-adakan. Fa'inna kulla muhadassin bida'ah. Kerana sebenarnya, setiap yang dia ada adakan itu bida ah. adalah bid'ah. Ah. Wa kulla bida'atin dalala setiap yang dia adakan itu adalah sesat. Okey. Ruahu Ahmadu Abu Daud wa Turmuzi. Dia oleh Ahmad Abu Daud wa Turmuzi dan boleh berkata hasan sahih disahihkan oleh syekh Al-Bani dan juga sekumpulan para ulama yang lain okey oh banyak ini, ini, ini. okey sunnah bidah ah dan hukum setiap satu daripadanya okey sunnah ni daripada segi bahasa adalah jalan sunnah ni adalah jalan okay, dan dan istilah dia adalah apa yang berada padanya nabi SAW dan para sahabat baginda daripada akidah ataupun amal apa yang berada padanya nabi SAW dan sahabat baginda daripada akidah ataupun amal demiikuti sunnah ni wajib wajib. Ini ini bukan sunat. Ada orang kita kadang-kadang ingat sunat tu sunat. Sunat kan ada istilah dalam usul fiq bila sunat ataupun mandub, okey. Ha uh, okay. uh, apa dia maksud dia adalah buat dapat pahala, tak buat tak mengapa. Tak ada kait dengan dosa. So dia, dia silap faham dengan maksud sunat yang dikenaki dalam hadis ini, okey. Dan sunat ni apa yang yang dikenaki dalam ni adalah wajib. Okay. Kerana firman Allah Ta'ala dalam Quran dan surah Al-Azai 21, orang yang dikatakan, Laku Laquadakan lakum fi Rasulillah usatun hasanatun. Maksudnya telah ada untuk kamu, pada Rasulullah SAW, tauladan yang baik. Limankan Raja Allah yang akhir. Bagi siapa yang mengharapkan Allah Ta'ala dan juga hari akhirat. Dan juga hari akhirat. Laquadakan lakum fi Rasulillah usatun hasanah. Okay. Telah ada untuk kamu, pada Rasulullah SAW, tauladan yang baik. Bagi siapa yang harapkan bertemu Allah Ta'ala dan hari akhirat. Okey. Jadi uh, okay. dalam firman Allah Ta'ala eh, dan sabda sabda itu sunnah Allah Dan sabda Nabi SAW, Nabi SAW kata hendaklah kamu pegang sunnahku. Dan sunnah para khalifah berpetunjuk yang mendapat yang mendapat hidayah sesudah daripada ketidakanku nanti. Gigitlah ke atasnya dengan geraham. Okay. Itu yang dimaksudkan sunnah yang dimaksudkan. Jadi dia cara uh, dalam uh, apa, akidah, cara dalam ibadah uh, dan akhlaq. Okay. Bida'ah pula dari segi bahasa, sesuatu yang dia ada-adakan. Sesuatu yang dia ada-adakan. Dan istilah dia adalah apa dia ada-adakan dalam agama mungkin disebut dalam bid'ah ni dalam agama. Luar agama masalah luar agama cerita macam kes uh, cara kehidupan kita, kenderaan kita nak pakai apa. Di mana ada kenderaan bid'ah, kenderaan sunnah. Kita ada masalah itu pasal pada tajuk asal tadi, pasal Nabi telah letakkan uh, tentang tajuk benda dunia ni, antum a'lamu bi ummul dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu, adapun tentang akhirat, tentang syurga neraka, tentang masalah agama tu, kita buat amal untuk dekat diri kepada Tuhan, maka tempat kembali daripada Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kita apa-apa diada kan dalam agama uh, yang bercanggahan apa berada padanya Nabi sallallahu dan para sahabat baginda dari segi akidah ataupun amal dan ia uh, bidah ah yang adalah haram kerana sabda kena firman Allah Taala dalam Quran surah nisa ayat 115 orang yang kan, barang siapa yang menyanggahi rasul berada berbelah yang rasul tak berada padanya berada pada belah yang bukan rasul berada padanya wayat mimba di mata baynal huda setelah nyata padanya petunjuk wayattabi' ghayra sabilil-muminin dari diikuti jalan bukan jalan orang beriman itu jalan para sahabat para tabi'in Allah Taala kata itulah orang beriman yang dimaksudkan kami palingkan dia nuwalihi matawalla kami palingkan dia kepada mana dia berpaling nuslihi jahannam kami kemasukkan dia dalam jahannam wasa atau masira dan sebuah tempat kembali Maksudnya kalau ada kata benda ni tidak haram kan menyanggahi cara nabi tak haram saya tak dia dijanjikan dengan neraka janji dengan neraka tunjukkan dia adalah haram cara ibadat yang bukan nabi ajarkan, cara akidat, apa pengertian akidah yang bukan nabi tunjukkan atau atau maklumkan kepada kita. Ha, ini adalah haram. Ha, bukannya bukannya makruh tak haram terus. Kena balik pada ayat pada tajuk ni. Okay. Dan juga sabda baginda sallallahu jauhilah kamu akan perkara-perkara yang diada-kan. Semua yang diada-kan itu adalah bid'ah ah, dan semua yang ada bid'ah ah itu adalah sesat. Pengamal bid'ah ah itu adalah sesat. Okay. Baik. Hmm. Ok ketujuh uh, Dia kata Kita ambil sampai sini ke 40 Sekejap 40 48 48 12 11 Ok Saya akan laju sangat Ok stop sini Kita stop sini insyaAllah Nanti kita sambung lagi Baik um. Ok uh, Saya akan tengok sekejap Masalah saya sharing ni sebab ni saya nak ada gambar buku Gambar saya Masa dulu kan saya ada letak yang bulat tu kan Software tu payah sikit ni empat segi juga. tak Dia masalah sikit So ala kulihat ya, jadi kita tengok uh, dekat apa dekat ni eh Haa uh, Kerasa tutup ni Saya buka yang sana, keluar apa lah Tak tahu, baik, tak apa Haa uh,